«Так, чи піймеш ти, братик, у віри? Я розказував про Сомка, то наче і сміхається вразький запорожець, а сльоза тільки в ложку. Кап!» «Так оце він, – каже Петро, – і сестру, і матір покинув для тої чорної гори. Ми, братик, його питали, як же ти заставив свою матір одну з дочкою по старості?» «Що, – каже козакові матір?» Наша мати – війна з бусурманами, наша сестра – гостра шаблюка. Зоставив я їм грошей, буде з їх, поки живі. А запорожця Господь сотворив не для запічка. О, такий химерник! Так, розпитуючись до розмовляючи, і не щулись, як настала обідня година. Коли ж саме перед обідом шасть у хату Василь невольник і веде за собою слідом божого чоловіка. Ходив старий на торг у Київ, да попавши там десь на дідуся, зараз і загарбав його до черевання. Дуже кохався череванню у його співах. Як же то зрадів Василь невольник, побачивши Шраменка. То з того, то з другого боку зайде розставить руки, здвигне плечима і бачиться, сам собі не іме віри. І Божий чоловік зрадів, аж усміхався, облапуючи кругом Петра». Ще веселіш почали тоді гомоніти. Леся щебетала, як ластівечка. Після обіду Божий чоловік грав і співав усяких поважних пісень. А як отходив із хмарища, Петро положив йому гаман грошей за пазуху на викуп невольника з неволі, за паноцеву душу. «Смутно мені, – каже Божому чоловікові, – що в світі леда, що панує, а добре за працю і за горе немає жодної награди. «Не кажи так, синку», – дав отвіт Божий чоловік. «Усякому є своя кара і награда від Бога». «Як же?» – каже Петро. «Іванець ось вознесен, а Сомко з моїм паноцем Юркую випили». А Божий чоловік каже. «Іванця Бог гріхом уже покарав, а праведному чоловікові якої треба в світі награди? Гетьманство, багатство або верх над ворогом? Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає. Немає, кажеш, награди? За що наградити? За те, що в мене душа лучша від моїх ближніх? А це ж хіба мала милость Господня? Мала милость, що моя душа сміє і може таке, що іншому й не присниться. Інший ще скаже, що такий чоловік, як твій панотець, уганяє за славою. Химера! Слави треба мирові, а не тому, хто славен. Мир нехай навчається добру, слухаючи, як отдавали життя за людське благо, а славному слава у Бога. Так проглаголивши, замок старий похилив голову, загадався, і всі задумались от його речі. Далі поклонився Божий чоловік на всі сторони і пішов з хати, почепивши через плече бандуру. А Петро його став черевання, як у своїй сім'ї. Черевані йому став тепер за батька, а череваниха за матір. Стали жити вкупі люб'язно да приязно. Ну, цього вже хоті не казати… Що, заждавши півроку чи що, почали думати й про весілля. Іще негаразд і весна розгулялась, іще й вишеньки в саду в Лесі не отцвілись, А вже Петро і Леся і в парі. Так то усе те лихо минулось, мов приснилось. Яке то воно страшне усякому здавалось. А отже, як не Божа воля, то їх і не зачепило. Все так, як от інколи схопиться вирюха. Громом гримить, вітром бурхає, світо Божого не видно, поламле в старе дерево, повиворочує з корінням дуби й берези. А чому казав Господь рости й цвісти, те й останеться, і красується весело да пишно, мов ізроду й хуртовини не бачило.